Oh uh -huh. Sëremu alikum të ndëruar të lishikuës kudo që jeni duke në ndjekur, pa që edhe mshira, lau qof me ju. Mirë se takohemi zbashku në emisionin duke kërkuar për gjigjen. Son të menenë në studio, nga Kumanova Macedonis, është hoxha jonë ndëruar Sadulla Bajrami. Shtu që ne emrën tuaj, Mleonit, ju rej Mirsardi. Hoxë sëremu alikum dhe mirë se erdhe në studio. Hoxë sëremu alikum dhe mirë se erdhe në studio. Hoxë sëremu alikum dhe mirë se erdhe në studio. Allahu te ia teknoci në këtë emision dhe kontributin të cën e jepni çat këtë emision. Po Allahu është problemt haj këtu që po shkojmë rjetën e emisionit, po e lexoj pyetjen e parë që na vjen nga një televizikues dhe ju pyet kështu. Thot kur dal Imam zakoneish kam shumë frikë që në mos po gaboj diçka në Kur'an, kështu që më çfarë këshilloni ju atë. Sfarë e bëjmë diësë se kjo pozitë është një pozitë e lartë. Po. Veçanëti kur të bëhat qështja këpdon, ka të bojë me imamin nga se prijen muslimanët, në veç në ti në një ibadet madhështor. Për këtë arsi edhe djetarët, e kanë shqirtu këtë qështje se cilë është pozita ma e lartë në dënjo. Dhe kanë arë në ujdi shumica e djetarëve, ku i takojmë dhe ne këtë si mendimi, se pozita ma e lartë është të dirë që imam i muslimanëve, nga se penja meri sallallahu a.s. këtë role ka lujtë. E s'ka dishim pasi që njeri u del par Allahu të zogjel në i badetin madhështor, normal se duhet të pas të ketë kujdes dhe t'i plocon kushtet të din për i badetin për të cilin ka dal t'i prien muslimanve nga se si shtuhet një hadith i vërtet që pe jameri sallallahu alivsevim ka thonë nëse imomi e qëlon dhe ju e keni qëlu do të thotë nëse imomi e ka në mozin e sakt dhe ju e keni të sakt ko nëse imam i gabon, Pejameri sallallahu alisrem, më thëtë ju e kini qëllu e gabimi ngell imamit, pra përgjësia i ngell ati. Për këtë arsie, nësa është friga e zakonshme, për shkak përgjësis është normale. Në dërsa, nësa është friga jo e zakonshme, që ka frikë se po gabon, më në mëndoj se dhe Pejameri sallallahu alisrem ka gabu. Për këtë arsie dhe kemi, se është dhe cila përmison gabimin, Mendoj se me kalimin e kohës përmirësohet dhe stresin të cilin e posedon i largohet inshallah. Po. Allahu i shpërblet hoxhat herë po e lëzoj pyetjen në radhës, thot një atë lë shikues, për së lindjen e vajzës tashmë dhe në shpresoj, në me ndimin e Allahut shpresoj thotë të shkojë gjithçka në rregull. Ju lutem thot më njoftoni se sipas rregullit islam, si duhet të japim emrin në foshnjës dhe çfar konkretisht janë ato procedura që e kanë të bëjnë me femion. Me pas e ka dhe një nëmpyjët e tjetër, të cilën do të lezoj e pas për gjithës nga ju. Fëmija është një begati i ma e ma dhe që Allahu Azboqel i adhoron në veçantin një familje muslimane. Uh -huh. Për këtë arsi edhe pe nga meri sallallahu a.s. nga kalam monga, mongu duke na sugjeru, duke na mësu, duke na këshilu se si duhet të pritet një fëmijë cili vjenë në këtë botë. Sunet dhe për të përgëzohen të afërmit me lingjen e thëmis, nga se me leket e kanë përgëzu Zekirajnë a.s. me lingjen e Jahjës a.s. E dita prejatinve të përgëzuarve, ziçka e transmitu ima më bejhë ki unë sunenin e ti, të regon se se lefët parët tonë nuk e kanë pëlqit të pysin ma është këlla po femër, pa ato kanë pytur dhe kanë thonë, a shi shëndosh dhe pa të meta dhe kja është një sunet i pengamerit i bëgatisur në treva tona, ku mendojnë se mjoshkulli apo gjali është mëj mirë se sa vajza. Kurse ne pësedojmë argumentet e shumëta në shumicën e rastet që vajzat janë më të mira se sa gjemët. E dita preja saj, që në rafet nga pengamerit sallallahu alisellem, është mirë që fmija por sa të lindë të ndëgjon e zonin. Nga se tras me totë, me një hadith dhe vërtet që pejë ameri sallallahu alai sallem kur i linë dini për ti Hasani pejë ameri sallallahu alai sallem ja thiri e zanin ndërës sa i përket thiri e sa i kametit djetarët islam, djetarët e hadithit i konsiderojnë hadithet të dopta përket arsien në mjafton hadithi vërtet që pejë ameri sallallahu alai sallem ja ka ledhu hasanit e zanit dhe kjo ka një fëshehtësi nga se si që thot ibn i Kaimi dëgjimi i parë në veshin e foshnjës është fjalë Allahut azza w xal ku fjala, ju gjithashtu dhe e zani, dëbon apo largon shejtanin dhe nga ngacmimet e tij. Gjithashtu prej rregullave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka sunete që ka konsideruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e kanë vepruar si e transmeton Ebu Musa Ashariu thotë i cili më lëndin i gjallë dhe dëgovat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai e martoi me emrin Ibrahim nga se e donë të pengamëri Allahut, babën e qij, Ibrahimin, babën e pengamërve, që i përgjante më shumë se gjithdokush Ibrahimit a.s. Tha dhe e mon një hurm, dhe këtë hurm, pasi që e shtipi me gojnë në, në gojnë e qij, gjithashtu i edha fëmiz dhe kjo ka dobi të më dhaja që nëse i veprohet e Ibn Hajar as-Qalan i thot në vende të cilat nuk ka hurma mund të zëvendësohet me diçka e ëmbël me kusht që mos jetë të nxehur por të jetë normale e natyrës gjithashtu Imam Nawawi u thotë që preferohet që të jetë të portipet hurma në gojën e njerëzve të mirë nëse ata nuk mund të prezantojnë leti dërgohet fëmia tek ata nga se Allahu azza wajel pështima e parë të takohet e fosjes me gjuhën e të mirëve të tjere. Qithashtu për e regullave që për nga meri sallallahu lissellem nga kam su që ditën e, e shtatë të qethet fëmija. Kështu nuk ka porosit për nga meri sallallahu lissellem kur lindi hasani, porosit i fatimën dhe i tha tha qethja flok të fëmijës, matja dhe dhuroj peshën, të, sa peshojn flok të dhuroj dhe në thënë krasoj me argendë si pas këti trasmetimi, më argjen dhe jepi lëmosh të varfrve. Mi pokur kjena të qethje e flogëve të fëmive, valë duhet të qethën gjithashtu dhe vajzat, apo vetëm të gjemt. Këtu ka ndrishu mendimi djetare, unë i takoj mendimit se vetëm se gjemve duhet të qethët flogët. Gjithashtu ditën e shtatë preferohet dhe një obligim, një sunet i për njëmerit të Allahut të Ibrahimi të Lej Salam, është që të bëhet sinetimi fëmijës ditën tekash më preferuar që jem ti bëjmë synet ditën e shtat, kështu vepruan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosit. Po ashtu presunet e të braktisë të braktisura në vendet tona është një sunet apo sipas dietarve dhe obligim, edhe pse unë hanoj të mendoj se është sunet i fortë, nga se hanoj shumica e dietarve, ti therrat akika, akika domosherë janë një qurban. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith në mevludun murtehinun bë aqiqatihih, pra foshnja është i penguar, i lidhur, deri sa t'i therët kurbani, deri sa t'i therët një dele apo një kurban. Se pak u një kurban, kur nësën është gjall, ka transmitimet e pe nga meri sallallahurisem, t'i therën di kurbanë, ndërsa nësën është vajtës një kurban. Cile a fësheqësira, ku se kreti kësaj, ibnikaimi, thotë, donanoi tek mendimi i Ibn Qaymit, mendoj se kjo është më i vërtetë. Po çka nuk në e kupton që hadith që është i lidhur fushnja deri te thert kurbani, do të kurbanit, thonë që është i zanum peng prej shejtanit pas lindjes, derisa ti therrësh kurbani. At ditë që ti therrësh kurbani, inshallah lirohet dhe mbrohet nga shejtani, siç ka thon Ibn Qaymi, sikur që luçja e mbron fushën para lindjes, para luçja e babës që e ban para se të kontakton me nënën e mbron fëmien dheri në lingje. Gacmimet e para, janë të shejtanit, thërja kurbonit, liron nga gacmimet e shejtanit. Këto janë disa presuneteve të penga merit, sallallahu arisellem, që në kanarën në transmitimet e vëtet. Ndërsa, në mpye tjetë cilën e paralem rova, është se vijanë thotë po për emrin Amina, që mendim kene jua, është temer musliman dhe aprishpune qovëse, do të nalin të fosh një vajzë tja vënojmë këta e vër Më në mendoj se emni është shumë i bukur, nga se amina do me thonë e qejet dhe simbolizon paqën dhe mendoj se emni është i qëluar. Kër jemi të emni, pejomerisallawurisallem ka preferu që të vijet në parën dit të lindjes. Nëse nuk i mundësot parën dit, atër e letë e lijet ditën e shtatë duke e nëmru dhe ditën e lindjes. Pra ditën e shtatë i lijet normal pa asë një ceremoni nga se nuk na transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi, deni ceremoninë e veçantë apo luçje e veçantë për t'javu emrin Allahumma mireti. Allah i shfarblet hoçën, ndërkohë kemë një përshëndetje nga një televizion tjetër, i cili thotë kam një pyetje që lidhet me dhikrin. Gjat bërjes së dhikrit sot a duhet që t'i lexojmë përkthimet e duave pranë gjuhës shqipe, pasi që nuk e nje mirë gjuhën arabë dhe kështu kam problem që ndoshta ndoshta dhe nuk është e plotë leximi. Dhe kri mjefton të ledzojnë në gjuhën në rabë, në gjuhën të cilën e ka recitu dhe e ka thonë për jammeri sallallahu aleserim. Dhe krija është një fortif katë në mburoje nga shejtaoni, nga djallët. Mirë për po nëse ke dëshirë që t'i kuptoshat që cilën e shqipton, mund të ledzojsh, mi për po nuk është kush që t'i ledzojsh dhe në gjuhën shqipë, Allah më mire dinë. Kalojm tek pyetja e radhës, sipas sherritit islam, thot një televizionist, personi që bën shkaktar për prishjen e fejeses, a duhet të paguajë diçka një shumë të caktuar, nëse është një shumë e caktuar që ju mund ta bëni publike tani. Edhe pse pyetja as nuk është e qartë për shkak se kush është ai i cili e prish fejesën? A është domethën ai që ka lidh koror, apo domthon prishet prej moshkullit që ka lidh koror apo prej dikujt tjetër? Nëse a është prej diku tjetër normal se nuk ka ndonjë pagesë që duhet ta bën vetëm se duhet të pendohet Allahu subhanehu ve te zel, kase prishja e di muslimanëve, di muslimanëve është një prej një nga gjunat më dhaja. Në vegjantinë se di bashkërote dhe kjo është vepra e shejtanit që Allahu subhanehu ve te zel ka potencuar në Kur'anin e Karim që roli i shejtanëve është apo roli qëllimi final i tyre dhe medalet më të arta i mori nga shëjtani kur i prishin dhe qivte. Dhe kjo është një prej gjunave të më dha që nuk lejot me shëriat, mi për nuk kodi një pages të veçantë. Ndërsa, nëse njëri, njëri është feju me një vajzë dhe ka lidhë kororë, e pas taj ka prish fejesën apo kororën, qka duhet të banë, a ka pages për ta, duhet të pagun gjisen e mehrit të cilën e ka caktu nëse nuk ka ka pas kontakt me ta nëse ka pas kontakt me ta duhet t'ia ja paguën meherin e plotë Allahu më mirëti. Miroj arritëm tek një pyetje tjetër e cila është të shkruar goja gjatë për shkak që djaloshi përballet me shumë probleme, por un po përpiqem të shkurtimisht i përmbledh ato. Thot jam një djalë ush 16 vjeçar dhe kam disa probleme, thot gjumin si gjum nuk e bëj kur, pasi më shfaqen ëndra të frikshme dhe shoh imazhe të ndryshme. Kam edhe probleme me luktim dhe me shumë probleme të tjera shëndetësore. A nefsat thot janë më praktikuesi i Islamit, bëj dhikr shpeshherë, dhikrin e mbrojmës dhe të mëngjesit. Jam i kujdesshëm me këtë, por noshta thot kam frikë që jam i prekur nga diçka ambientës. Sikodishim se Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet me një hadith, nuk ka lënë send për na njoftu. Diccë që është e dobishme dhe e nevojshme për jetën tonë. Dhe për këtë ne falënderojmë Allahun azza wa xal që na dërgoi pejgamber dhe na mësoi për çdo send një nga ato të, të cilët mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi se mësuarshi është hak, është i vërtetë. Dhe kjo është hadith i vërtetë. Derisa transmetohet me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta në veshin e ndëgjusit është i çuditshëm, mirë po tek muhaddithët, tek dietarët e hadithit nuk është fare i çuditshëm ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shum çë bëhet shkak për vdekjen e njerëzve normal me kaderin caktimin e Allahut është mësyshish. Dhe këtë hadith e konsideron Ibn Hajar as-Qalanite dhe Sheikh Al-Albani për hadithet e mirë, për hadithet e pranuara të, të, të, të vërteta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith: "Makon diçka që e di atë ka lënë kaderit, do të jesh mësyshish." Pratëm mësyshish ka disa simptome, që unë vetëm disa prej të cilëve do ti do ti sa e ke ndoshta kupton pyetësi ballafaquohet apo ndëgjuesit ballafaquohen me kësaj probleme të jetës së përditshme dhe kjo është ose msysh ose magji edhe pse magjia simptomat e magjisë dhe të sihrit janë shumë të afërta po cila është dallimi mes tyre mund ta bëjmë vetëm se pasi që ti numroj disa simptome të cilët janë të msyshit apo të magjisë ne ona pra aty vjen lodi kapucci i një në, në gjumë stres andrat të ndrishme edhe pse vlenë me abdes bjenë me namaz e bandë dhikrin me gjitha ta andrat të frikshme i një vetën si kur bjenë prej gjithre lartë ndjenë vapë në vetën e qij edhe nësa në kohë e ftoft ose e kundrë ta ndjenë ndjen ftoft në vetën e qij ndjenë kohë këdhimbje është i ftohur prej punës, prej mësimit, është i ftohur prej familjes. Nën probleme të ndrishme jo të zakonshme. Po. Këto janë simptomat e msufit, po gjithashtu edhe të magjisë. Ridherohet pa nevojë. Pa pashtkaç. Kjo ndodh gjithashtu prej hapet gjoya shumë. Gjithashtu Ndjen në vete, donë për të qajtë, edhepse shka që për të qajtë, qëri të nuk janë. Kështu që disa prej pre simptomet të mësyshit, këta janë, si që kanë ardhen në transmitimet të ndryshme. Mi për po mësyshi normal se kalon, është ma letë, të kalon se sa magjeja. Cile është dalimi mes këtyre të dheve. Gjatë ledzimit të koranikërimit, apo gjatë ndëgjimit, apo gjatë dhikrit, apo gjatë namazit, lotonësini, hapet goja. Po ka raste, që e vjenë për të vjelur. Do në të shtrinje, si kurse më pasë gjuhë për gjumi, I, i, i, i flinje tepër, por sa në dritër për gjumi, pra për i flinjet, nuk, nuk, nuk mund të pushon. Dalimi mes magjisë dhe syrit, është i këtë i lezojtë kurana, apo këtë në dëgjohët, nësë e nësë e nësë e nësë e nësë e nësë e nësë e nësë, Ndëgjohet një zonë, kjo është shenjë e magjisë. Ndërsa, nëse hapet goja dhe nga se mësyshi delë gjithashtu me ajrë, po, delë me lotë, si kur që e fëmijet qajnë, shpesh, edhe alhamdulillak i rahmet, pojallohu tazë voqëllë, nga se mësyshi delë në përmes lotëve. Po, gjithashtu gjersitet, tepërt, në përmes gjersëve, gjithashtu delë edhe mësyshi. Vetë pastrohet, mi po nëse, në këtë rasë qanë me, me zonë, atërë kjo nëse ndersa nëse rridhin lot dhe pa zon kjo është mpsysh. Po makspenta janë ata të cilët miren me kët pra kijal të cili e kupton ballafaqëvot. Ka rast të tashmësi si sefsin ose duke ngjuh i paraqiten si ose në jum i paraqiten si një apo më shumë sikur që e sheqojnë, kjo tregon se ka mpsysh dhe duhet aj që sapari të kërkon mbrojtje për Janus Allahu ta zoxhel. Pra njeriu paraset ta ka pësiri, duhet që të banë dhikri në mëngjesit dhe mbromjes, para se të gjithave të banë namazin. Namazin është fortifikata maj fuqishme prej gjitho seni të likë. Sa të ketë mundësi të jetë me abdes? Abdesin është pasrim, mbrojë. Qëtë ashtu të banë dhikri në mëngjesit dhe mbromjes, thashtë dhe të ndimohet me dikend ose vetë. Dhe ndima maj e mirë është që vetë. Të ledzonë El Fatihan, i bashko në duërt në këtë mënirë. Të lexon Fatihën, El Homin, dhe në barim. Të lexon ajetul kursion, dhe në barim. Të lexon kull, kull hua Allah u haqat, triherë, kull audhëb rabin felak, kull audhëb rabinaz dhe të fshin trupi. Ose, të lexon këta dhe pas në barim i dërgjësura, në gjokësin e tip, të poshtin. Këtë mënir, insha Allah, largot mësisi, edhe ma gjelusim Allahu në zogjel, gjithë që shëron, gjithë do të sesë mërë, musliman Allahu ma mire ti. Allahu, ju shpërblift hoqë për këtë përgjegje, në ndërko, ne kështu po e përmbyllëm edhe pjesën e partë të këti emisioni, pa të shimë në kanë gëllur edhe disa pyetje, të cilat mëndime në Allahu të shpresoj, të i lezoj, e ju shpresoj më të i përgjegjeni në pjesën e dy të këti takimi. Të ndëruar të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 Selam alekum edani er të nderuar televizionistë, rikthehemi këtu për të vazhduar së bashku pjesën e dytë të emisionit tuaj. Në ndërkohë pyetja radhës ka të bëjë me lojrat e fatit, thot një televizionist, a është e lejuar të luajmë Allahu të qofshin ato shuma të vogla të cilat i fitojmë apo të më dha edhe në përgjithësi lojrat e tilla si trajtohen në feja islame. Si përket lojrave, sikur që përmendet loto apo lojrat e fatit, Allahu azza wa jall gjithashtu Në ka të regu në Koran i Kerim, ku ka zbita jetë që flasin për bijozin. Pra, këta lojrat e fatit bojnë pjesë në bijoz. Thëtë Allah vëzë gjënë në Koran i Kerim, inë në mërkhamru e l-mejësir. Në gjionë arabe, i thuhet mejësir, që rjedhë për e fjales, i jusër, lehtë. Që nënë kupton që disa njerës dëshirojnë të pasurohen lehtë dhe siç thot një dietar se bigjoza çdo seancë që jep ose humb ose fiton. Pra fati i tij. Allahu Azza wa Jell i ka radhit në radhën e alkoolit. I ka radhit në radhën e idhujve. Dhe përfundon ayetin dhe thot këto janë të dytë. Po. Por edhe janë vepra e shejtanit. Si janë vepra të shejtanit? nga se shëjtani gjalli jaz bukoron dhe i thot nëse sot s'ke fitu ne sërke për të fitu nëse ti nuk e fitu komëshia i të fqiujit ka fitu pra prit e fatin tan kështën që jetën dhe shteshkon duke prit fatin tan kurse Allahu Azogel nga ka porosim në koran i krim që të veproj që të përparoj që të studioj për këtë arsie këta të gjith janë të ndalua në islam Allahu Azogel Din që ka këriju dhe din që e që ka i përshtatet njëriut. Për këtë arsie, he gjithë dorë për jasaj dhe për ndojë Allahut edhe nëse a me preteks se me këtë shpërblim do të jaduroj të varë firëve. Faktikisht me kasit, kur ka zbrit këa jet, ato a lujshin loto apo lojrat e fatit dhe nuk i mishin për vetë. Nga se ishtë për shtërësim, ishtë në nëshmim për me kasit, pa plas për mushrikët, ata siko ishin në shëmbull që ti pranon ti ushqen fëmijët e tyre. Po ato e ipshin të varfërve dhe Allahu këtë e zbret keta jetë. E pastaj ajeti që vjen, thon këta vepra të shejtanit janë që ju mahnitin, ju largojnë nga ta prmendorit Allahut dhe nga namazi. Po kta janë si rezultat i armicisë dhe urisë që synen jetrës. Kred kta janë prezant për që tarsi jena se doim ne që shpirtin ton ta prastrojm, ta jetojm të ndershëm, që fëmijët e ton ti ushtjej me halal. Kasi si stot për nga meri së rëllohu me një hadith, thot ka me orë një ku që njerës të skanë me pytë. Kakë të ta fitojnë dinari në të tëre, prej halalit, apo prej haramit. Gjithashon, thot për nga meri Allahut, thot gjdo gram i mishit trupit të njeriut që ushtjejet me haram, do të prejkë zjarë mi qajnemit, po faqsia me modhe është që ngëron një haram të ngonë mëshirën e Allahu të zogjelë. Problemët që i ke në shtëpi janë pasoj e bijozi dhe këtire lojrëve, pra kapu në përat të miren, të dobishmen dhe lejtë. Mirë hoxë Allah ju shpërblevë, në ndërko e lezoj pyetje në radhës, thot një të rishëgues për hoxën e ndëruar kam këtë pyetje. Konkretisht e lidh me zekatin e pagave, thot si duhet të veprojmë? A duhet të në çdo muaj të paguajm për shumën që marrim, pra pa llogaritur shpenzimet e atij muaji, kështu që do të thot pa shpenzime për pagën që marrim, pra nëse ajo arrin paga e mrrin pra nisabin, apo të paguaj thot në çdo vit për shumën e kursyer nga paga nëse e mrrin nisabin. Ju kisha lutet më shpjegoni diçka për zekatin e pagave mujore, Allahu ju shpërblem thot sepse vërtet më duhet një përgjigje. Nëlloj është problem që ku i desë për këtë shtijlë të islamit Nga se pejameri sallallahu aliselem Thot islami është ngrit me në 5 shtijlë Njërë ndrëto është dhe dhonje zekatit Derisa më e quditshme në kura një kerim është një aje që Allah Azoget thot Nëse falin amozin dhe japin zekatin Janë vëlejzër tuaj Pra je përëndësi të madhe Zekatit derisa në 70 dhe vend Në kura një kerim përmendet Dhonje zek Kjo ka qenë dhe porosia dhe mësimi për një amerit Allahut, kur dërgoj Muad dhe një qebelin për një men. Dhe i tha, ja Muad, ti ke të bëjsh me i tëtarët e librit. Thidja pare e yqe letë e jetë në fjallën La, ilah, ilah, në besimin Allahut. Nëse i përgjygjën, njoftoj se Allahu, i i ka obliguar mes këpes kohë në mas. Nëse ata i përgjygjën, të regoj se Allahu, i ka obliguar. Që njësasi, prej shumës, prej pasurisë të tjera, që mi shprejtë prej të pasurve dhe të hipet fukarave. Po një ajet kuranikëri, Allahu Azza wa Jell drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot Allahu Kurani i Kerim, "Xudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merrjesasi prej pasurisë të tjera që ti pastrosh ata, kanë ta pastrojë të i pasurë e fukaratë, të varfërit, apo të pasurit. Apo të pasurën pasurin, apo shoqërin. Përgjyjën është të gjithë. Pasturën të varfërin nga gjelozia, nga se kur t'i ipët zeqatësi të varfërve, nuk i gjelizojnë të pasurit. Pasturën pasanikun nga kopratësia, Dhe Allah u ka thonë kurani kerim, wa me ju ka shuhanefsihi fa ula i keumul muflihun. Kusheron vetën e qi nga kopratia, do të jenë të shpëtuar. Pasron, pasurin në maniren e fituar. Ndoshta, është një losur me diçka haram dhe ndaluar. Pasron dhe shëqerin ku nuk ngel të varfër dhe nuk ngelin probleme në shëqëri. Pra kërë zëqati që Allah o Azza o gjelë e ka obligu që muslimant të praktikojnë. Mi posaj përket për pyqës për, për, për, për e për ashtruar se zëqati i ka disa kushte. Kushti par dëndon të jetë besimtarë, muslimantve. Jë obligu e zëqati besimtarë. Kushti dit të i thojnë në gjënë arabe e l'hawrë. Që jetë një vjetërë. Kushti të rejtë është një sabi. Një sabi dhe dhe dhe pasurija që lë arrije në sasi me afërsisht 85-91 gram me ndryshime me ndime të arë nga ari. Pra i cili posedon, një vitë me regull, më shumë se 85 gram altan, apo më vlerën e 85 gram altan, në pas një viti, duhet të jep dipik 5% të pastronë pasurin e qi. Kjo këka të bojme rogon të cilën e drogën që e ndon jashtë shpenzimeve dhe borxheve. Pra njeriu nëse ka borxh, së pari e luan borxhin e tij. So, so si e pastaj nëse ngel sa sasia nisabit, më tepër se nisabi, jep gjithashtu atë kupton të dhon zekatin. Ndërsa ai përket borxhit, nëse ka borxh tekun, i ka dhon, duhet të jep dhe për borxhin e dhon, nëse e ka të sigurt që mund ta kthen çdo kohë duhet ta jep për ta. Nëse nuk e ka të sigurt Jep vitin kur ta merë borgjën Allahumë më mire ti. Mirë hoqë, Allah ju shpërblifë në ndërko një tëri shikus, ka një pyët e ja, dhe këta, e, kam përshtypjen për një pje sa është dhe përdorçme a që dhe përfolur e përfolur kovët e fundit. është jala për Coca-Cola, në thotë kam dhe gjuar nga disa e, besimtar që në vetë kjo pje pra në logo në kryusorën e emre në, në vetë kësaj pje barë të një mësash anti-islam dhe gjithashtu kam të gjuar thot që ka dhe një dozë alkoholi si kurse në gjajshem edhe me, me piet faktikisht enerjitike e, që përgjizje do t'i epne ju anipse shkrua në amblazhimet të tyre që nuk ka alkohol dhe fillëmisht përgjizjën e për Coca-Cola Se i përket asaj që ashtë anti-islamet do në thonë nëse miret Coca-Cola në pasqire shviqohet dhe shkruat të ti la Mohamed la Allah Nuk ka, nuk ka Allah, nuk ka Muhammed, kjo mendoj se është e larkët. Po. Dhe Allah o zogjer nuk ka, nuk ka obligu që të zhitmi ka që thellë. E dyjtë, përnëpes, se përmbajnë në dhe në alkohol në ta, po. mendoj se kjo gjithashtu është thanë thashme që disa musliman janë vërtetu se nuk përmbajnë. Po edhe nëse përmbajnë, ajo të retët dhe nuk ngejnë malkohëll. Dhe në do të sijem një disa argumentë. Njërën dhe argumentët që transmitonim më më të remediju në sënenin e ty dhe Shekhalboni e konsideron për hadithëve të mirë. Të pranuar që për në meri sërallahu li sëllem thotë, ma eskëra këthir fe kalilu haram. Ajo që të dhejë shumë pakica e soj është haram. Pra ne këtë pyrë që jë parashtrojmë pyetës. Po. Nëse pim py alkool në Coca-Cola shumë, dhehemi jë jo. atar është halal. Po. Islami nuk nka ardhmë që neve ndai çrregullon jetën, nevet na zhyt, na hulumtime. Po Islami është më i thjesh se sa njerëzit e mendojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Nëse të dësh shumica, pakica e saj është haram." ka Coca-Cola me py dhe pa. me py me me me me 10 litra nuk nuk nuk të dei pa pakicën e saj gjithashtu është halal praktikantë sa ne tash me dietë disa dietar kanë biseduar rreth kësaj dhe kanë arritur në përfundim se nuk është vërtet 1.2. Sa i përket pijeve energjike kam lexuar mendoj se fillimisht janë halal përderisa nuk është vërtet ose saktësisht domi tyra Nëse vërtetohet se kanë dam, atëre i ndalohen e në veçantit atyre, atyre të cilive i ban dam. Sikur se ata që e kanë tensionin e lartë, apo fëmive. Pra, mos të apinë ata, për shkak se shkakton probleme. Pra, pjetë energjike lidhen me, me damin. Nëse kanë dam, vërtetohet se ka oh. dam, atëre dhe më thonë ndalohet anë përgjësi dhe pjetë energjike janë të lejuara, le, le për shkak se nuk përmbajnë alkohol, po edhe nëse përmbajnë një sasi faktikisht e jetrejtë dhe nuk i ka më vetit e alkoholit, Allah më mire ti. Allah i shpërbleft, hozë. E le gjoj pyëtje në radhës, thotë Avdiu, qëfar duhet të bërë, thotë në si prinder për femien e abortuar, pasi që tashma ne jemi pënduar thellë për këta? Faktikisht të më dhonë abortimi duhet të dhjetë se ashtë më bytje femisë. Po. Dhe vendimi shëriatit është si kur ta më bytë shënjë të gjallë dhe kjo ka, të, ka, ka qenë tradite i dhujtarve, kur për ta ka zbrit dhe a jetën kona një kerim. Disa i kam, kam bytë fëmitër të qire përshka kë varfaris, e dishka, di, disa për të qire përshka kë frigës e varfaris. Për këtë arsia abortimi është haram dhe indaluar në ndinën Allahu të Zogjel, vetëm në raste specifike të cire të konstatojmë je këtë musliman. Pra abortimin që keni bon, mas pari donë pëndim të Allahu të Zogjel, dhe të bani një shpagim, të tjene e loj shpagimit, loj shpagimit, si pas djetarve, është që të lirojt një robë. Nëse nuk gjindë të robë dhe nuk është e mundur që të lirojmë një robë, duen të agjero një di muaj pa mdërprej. Kënë shpagimi pas pendimit që i bata lau të zogjet duke mus e përsëritur nga se konsiderot mbyqje e fëmis pra mbyqje e njëriutë. Mirëhënga, juve shpableftë shtyhet tjera... pyetja radhës, na vjen nga një student i cili ju pyet kështu. Në fakt ka disa pyetje, pyetja parë në çfarë do të mund ta ndajësh kjo, thotë na tregoni diçka ose na flesni për dobitet e leximit do të Kuranit. Dhe ona thotë se si studenten e cila të aspekte do të ndikojnë te leximi i Kuranit dhe më pas një an pyetje tjetër, e, konkretisht për të shtuar diturinë time në lutje apo diçka të vogjë nga çela të ju mund ta më këshilloni. Këdëshimse fjala më e bukur është fjala Allahu Te'al. Mrekullia e pavdekur e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem është Kurani i Kerim. Për këtë arsye si, Allahu Azza wa Jalla thot në Kurani i Kerim: "Wela qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fehel mimudh-dhakir." Në ne, Kurani i Kerim ne e kërkojmë të të lexojmë të gjithë. Dhe Kurani i Kerimi është ushtimi i shpirtit. Ta mëfton për, për ty që ta ushten shpirtin. Ta shton besimin ta fronta Allahu azza wajel dhe te per dhe ne gjatë leximit kuranike rimit prezantojne meleket siç e deni hadithin e vërtet te pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam qe nje sahabi lexonte surate ul kaf dhe prezentuon disa kandiden me kokat e tij me kokoneti po e pastaj ndodhi nje rast dhe ai braktisi la pushoi i pak po ta kandila ta drita u ngjitën lart në qell dhe pastaj tregoi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i tha po të kishe po të kishe vazhdu edhe gjatë ditës këtë kandilë dhe këtë ndriçim do të ishin me ty pa këto kanë qenë me lekët dhe thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me dobici e leximit të Kur'anit Kerimit thot për çdo harf e ka nga 10 probleme thot dhe nuk jam duke thon elif lam mim krejtë komplet një harf, po këto janë tre. Tridhët, që probleme? Këto tridhët, shumë fishohën. Banë me qindra, vetëm Allahu, asë zogje le dinë se sa, i zmadhon se vapët, në ditën e gjikimit. Pra kurani kerimi, njerëjun e mbronë prej nga të smimeve të gjallit dhe shëjtanit, që ka thonë për e meri sallallahu re sellem, në aqtë të pi që lezohet suratul bakara, nuk deportojnë shejtanët 3 dit. Është e fortifikuar prej shejtanëve 3 ditë me radhë. Dhe gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alajhi, pa Bakarën, pa Suratul Baqara, nuk keni mundësi ju që ta prishni magjin. Gjithashtu transmeton me një hadith të vërtetë se në ditën e xhikimit, Suratul Baqara, Kapiteln Baqara dhe Al Imran do të vinë të strehojnë lexuesin dhe do të ndërmjetësojnë te Allahu azhual po dhe kao hadite që do të ashoqrojnë dhe në varë. Këja është kërani kerimi, pasuria e pashtë tërshme dhe më e mirë që Allah ozhe në i kalonë pas dhe dhe i kese jamerit, Saj, për jamerit, sallallahu risallam. Se i përket shtimit dhe të dituris, normal se për kërani kerimi të flasmi kemi shumë, shalla nuk bojmë pjesë në ata të cilë e thoi, për jamerit, Allah, jameri, Allah do të ankohë në ditë në gjikimi dhe thot inë në kaumit të khadu hadhe umetim e ka braktis fjalën tënë. I thonë nuk jemi prej atin, po e lexojm Kur'anin kelimin. Po jo vetëm në Ramadan, po e lexojm jashtë Ramadanit dhe në Ramadan ditën dhe natën. Kështu Allahu zotëjli ka lavdru lexuesit e Koranit. Sa i përket shtimit të diturisë, po. Është ja transmetem, ti e transmeton Alibni bitalib, se kush e lexon kët surë dhe kët dhe katër recat, do t'i shtohet dituria, do thonë do të bëjën kja ditën shumë i dopt, nuk veprohet me ta. Po unë kishte një dua të cilën do që njëftoj ati, insha Allah, si që ka bon Shekho L'Islami një të i mija. Jo, vetëm ati, por edhe shumë njërëve <laughs> të, të cilët janë në njërëve patëshimë. Si që na thekso dhe në të resmetohet se Ibni të i mija e bandë të shpeshar këtë doa. Dhe Allah u zhujer le dim se Ibni të i mija që ka dhonë dituri të quditshmë. Dhe Allah u ja ka lecu diturin. Cilën doa e bandë? Shekho L'Islami një tëjmija, të i mija. Oh, Më letësot diturin, si diturin, si që e letësove hekurin Dawudit a.s. Dhe më banë, të kuptoj diturin, si që abore të kupton Suleimani a.s. Pra hekurin Allahu ja pa të letësu Dawudit e lakon të medor. Dhe në raskur ju përgjegjë Dawudit a.s. Digrave që o ankun për fëminë, Thotë Allahu Zogjel, fefahemna Suleiman. Atë që e bënëm që të kupton, ishte kush gjalli ti. Suleiman a.s. me këtë dua, me këtë luqe, Shekhu l-Islam ibn i Tejmija u bon prej djetarëve të mëdhej. Ndërsa nëse ti pëtë rastin me shku në mërë dhe në haqë, këtu kam një thësartë madhë të, të, të cilët djetarët me djetarët kanë arritë në përmes lujqeve të bonë djetarët e mëdhej. Si për shembo dhe i bënë i huzemi. E përëtën i bënë i huzemi, i thaën si u bonë e djetarë. Thotë u bonë a thot, me një hadith. Thotë me cilën hadith? Na i tregonë të bonë mëdhe ne, si kur ti. Thotë hadithi për jamerit Allahut i cili thotë, ma u zemë zem, lima shuri bele. Pra u i zemë zemit, vlejnë për çkatë pyët. Thotë dhe un bona dua, që Allah u të mbanë djetar, në boni Allah u djetar. Po ajo është ma e qëdish me Ibni Hajrë Asqalanit, të cilën, ndorësa nuk kalon një derës, një mësim, pa ja përmenë na Ibni Hajrë Asqalanin, që na komentoj koleksionin më të vërtet, të sahilë Bukhariut, mërena 16 vitëve, pasurin, më më dhe shtore, që na i kalon Ibni Hajrë Asqalanit, e dini se e ka rritë. Pra, Ibni Hajrë Ibn Asqalanit nuk obon, ko pracë në Po na të regoj. Tha mu mënsu një herë më me shkun haq, apo nëmra. Tha dhe bëna doa, ju luta Allahu të zogjel, që të bëna si imam sujuti. Tha dhe mrena dhët vite, apo nizet vite, u bëna si aj. Tha pas taj, pas nizet vitve, prapë mu mënsu, që të vizitaj qabën, dhe mu mënsu që të piu i zemë zemi. Tha dhe u luta, çotëm ban më dietarse Imam Suyuti tha e presket dhe ne dëshmojmë se Ibn al-Hajar es qalani yakatay kalun deturin imam Suyutit qallusi Allahu nazza wal jal si Allahu tana dhuron deturin e dobishme pe amiri sallallahu alaihi wasallam e bante ke dua se për këtë deturisë to to zot më doroi deturin e dobishme dhe kërkon të mbroje pe Allahu tazza wal jal nga ditorie jo e dobishme. Pra bënen doon që Allahu të jap ditori të dobishme, veçanë te vendeve apo kohrave që pranoja doa ja dhe luçja dhe han halal do të pranohet luçja Allahu më mirëti. Po znajmë kemi edhe disa pyetje, por për shkak të kohës, inshallah do i përgjigjemi në emisionet e ardhshme, kështu që kjo ishte përgjigjja e fundit për këtë emision dhe nga ju, në emër të televizionit, falaj ju për problev që është prezente dhe për gjitha përgjigjet. Allah është për drejtë dhe juve për dorimin dhe mundin dhe rësimë Allahu në zëvojgjët që Allahu që ja për sukses. U sëra më alikum. Amun, të ndëruar të lëshikuës, duha që dhe juve të ju falimë dëroj për zemërsisht, për vërmendjen të uaj, dhe që bashkëpunoni me emisionin të uaj, duke në dërguar kështu pyetjet të uaja në postën tonë elektronike. Bashkë të kohë më javën që dhëtë vjenë, dhe i ratëher, ju lene për k